Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selamu ala eşrefi anbiya ve musalim Seyyidina Muhammedin Ve la alihi basafi ecma'in Allahümme yasirli amri Veşrihli sadri Vahlil hükrıda minlisani yafqahu qowli Allahümme allimneme yinfa'una Ve anama allamtana innekantel al alimul hakim Sonra da biz Riyadu Salim kitabında o siftinci kaba satmıştık və bab da babu al-infaq mimma yuhibbu min al-jayyid yəni bab o şeydən sələdə getmək hansı o şey ki, sən onu istəyirsən, o yaxşı şeydir. Yəni ümumiyyətlə bu müəllif rəhməhullah nə zaman ki, yəni ailəyə, əzövcəyə, arva, uşağa, qohum əqrabaya yardım eləmək bölməsin gətiriləndən sonra və orada deməli, xeyir işlərinin yollarını gətirəndən sonra bu bölmədə münasibdir ki, müəllif gətirsin hansı şeydən insan yəni sələgələməlidir.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 Yəni sevdiyin şey Allah yolunda verməzsən. Başqa ayədə Allah Subhanahu təala Bəqərə surəsində ki: iman gətirənlər! Siz qazandığınız yaxşı şeylərdən, yəni biz sizin üçün ki, ey iman gətirənlər, yaxşı şeylərdən, yəni qazandığınız yaxşı şeylərdən sədaqə edin, yəni Allah yolunda sərf edin. Hansı bir gözəl şeylərsənsə yerdən də çıxartmışıq və dişiyə tərəf çəkilməyin hansı ki o pislikdə, yəni şəläqədən. Yəni ki Allah Subhanahu taala bu 2 birinci ayədə buyurur ki, yəni insan iman gətirmək, hətta sevdiyi şeydən şəläqə etməyə kədər. Yəni sevdiyi şey Allah ona verməyəcək. Və ikinci ayədə də mələf gətirir ki, yəni o sevdiyi şey hansı ki olmalı, yəni yaxşı olmalı. Çünki insan ola bilər dünyada onun yəni istədiyi şey olsun, xoşadaş şey yolsa, amma haram şey olsun. Tam ki elə insanlar var ki, haram şey xoşdur. O deyir ki, o insan o haramı sevir, yani o haramdan, yani imanın kamil olmasını haramdan gəlib sədaqə eləməlidir. Yox, burada yani o sevdiyi şey onun, yani xoşladığı da o halal şey, təmiz şey olmalıdır. Amma ki mələb gətirir ki, yani toplağınız yaxşı şeylərdən, yani sədaqə edin. Çünki insan ümiyyətlə görürsən ki, Hərdən insan, e, yəni sədaqə eləyəndə, biz də insan Gürcüstan qədər sədaqə verir. Am hərdən görürsən ki, insan, yəni öz sevdiği şeyi, çox sevdiyi bir şeyi, yəni vermir. Allah yonda vermir. Niyə görə Bir bu mənim özümü ehtiyacım var. O da yəni e, nədir ki, Allah Subhanahu ki, o insan yəni yaxşılığa çatmaz. Hətta öz sevdiyini belə e, sədaqə etməyə şim. Nə zaman ki, indi şiməli pədiclərdə gətirib, Abu Talal, Radiyullah, gətirib şey, buyurur ki, كان أبو طاله دار رضي الله عنه أثر الأنصار بالمدينة مالا من نخلا وكان أحب أموال إليه بيرها وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيبا قال فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون جاءب طلحضوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تعالى أنزل عليك لن تنالوا البر, تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب مال إلي بيرها وإنها سبقة لله تعالى أرجو برها وزقفها وزقفها إنضى الله تعالى فدعها يا رسول الله كيف أراك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ ذلك مال رابه ذلك مال رابه وقد سمعت ما قلت وإنا أرا أن تجعلها في, في الأقربين فقال بطالها أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طالها دفي أقاربه وبني عمه متفق عليه يعني ما ألف الله هو بول مدى يعني يجانب دي الحديث شاتري وضع يعني Abu, e, Abu Talha rədilənin həbsi idi ki, yəni ən əsası o ki, yəni Abu Talha deyir, e, anşarların içində çünki Abu Talha yəni muhazir deyil, Abu Talha əmsarı, yəni mədnəli idi və o da deyir, demək ancaq anşarların sopunun, yəni əkin bitin sahəsi vardı və onların içində isə ən çox da qormalığı olan, yəni bostanı qormalı olan da yəni, Abu Talha idi. Və onun avuta alahanında, yəni bostanlarının biri də, elə bir indiki Peygamber sallalların mescidindən götürendə, yəni Peygamber sallalların mescidindən çanda onu görürdü, yəni onun bağını bostan görürdü, yəni mescid çoxu yaxın işləyir. Və bu da deyir, Abudhalha da bu bostanı çox istiyir. Hansı ki, bu bostan düzdür. Sonradan Amovlərin vaxtında, Amovlərin vaxtında o zamanki Amovlərin hakimləri yəni, Peyğəmbə sağsan zövcələrindən evini aldılar. Yəni, nə barədə? Yəni, aldılar onu meçsin həyata qat qatdılar. Yəni, üzvəti ne Bunlar rwanı min hakamın vaslında olub bunlar. Ondan sonra Abutalanın əhəyəti, onun əqrlışan fəaliyyətliyi yerdən aldılar, Məcni arasında qətilə. Yani, Məcni ətrafındakıları yeyilib üstə qatdılar. Və Abutalada ümiyyətlə yəni peyğəmbər sallalləmə, yəni sadiq sahabelərdən də hansı ki Abutalə rəziyallahu, demək Uhud döyüşündə yəni peyğəmbər sallallə o qədər yəni qormuş ki oxlardan, atdanlardan bir artıb onun 50 qolu yəni, qan idi. Və o deyir, əlin qaldıra Hansı ki, demiş ki, bu gündür Talahanın günüdür. Yəni, Talaha uxud döyüşündə, hansı ki uxud döyüşü, yəni misalmanlar çox əziyyətləkimizdə döyüşdər, və bu döyüşədə Abut Hala kimi də yani, Peygaməsənə çox yaxından yani, müdafiə eləmişdir. Hansı ki, Abut Hala'nın ölümü də, yəni Hizrətin 18-18 ilərində -18 yani, Sıffiyyənin döyüşündə Muaviyyə ilə, daha doğrusu Fatımə ilə ondan sonra Ayşəq, Abut Hala Zübeyir, Yəni, əliyə qarşı döyüşlərdə, hansı o döyüş ki, cəmiyyə döyüşü adlanır, yəni, o döyüşlərdə halaş olmuşdur. Yəni, Abu Talha radiyalan o, o döyüşlərdə hələş olmuşdur. Və Abu Talha da heç ilə cürrət eləmirdi Abu Talha qırma, amma nəhayət ki, yəni, əlim dəstəsində olanda, yəni, Abu Talha ilə yəni, yetirilir. Yəni bu Abu Talib hansıdır ki, yəni ən səhalların içində ən varlı yəni sahabilərdən idi, ən səhallardan idi və ən çox da xoşladığı onun bağı, bostanı, Məscidin hmm. yanında, Məscidin yəni qiblə tərəfində yerləşdiyi bağı, bostanı idi. Hansı ki, Peygamber (s.ə.s) də ora gedirdi və e, onun için bağın içində olan, yəni sudan içir, yəni gözəl suyu vardı o bağın, o sudan içirdi. Hansı ki, Peyğəmbər (s.ə.s) onun bağını xoşlayırdı, yəni tez-tez gedirdi Və həmçində Abutalhandın ən çox xoşladığı, yəni e, var dövlətlərindən ilhamı bağlayan biri idi. Və sahabelər ümumiyyətlə, yəni öz var dövlətlərindən, yəni daima Allah yolunda yardım, sədaqətlər edirdi. Ancaq yəni, onlardan eləcə də var ki, onlar yəni ayə nazır olan kimi, yəni ayəni yerinə yetirməyə, ayəni tədqiq etməyə can atardlar. Amzik Abuta lan radiyallahu o zaman ki Allah Subhanahu nazil idi ki bir və hətta tulki bummim mərhəbūm yəni Allah Subhanahu deyir ki siz heç vaxtı yəni lən yəni inkar edir ki heç vaxtı yəni xeyirə çatmasınız nə zaman kimisə sevdiyi şeysə də getməsi belə ki ə o zaman öz yəni şey yəni Allah yoluna sələq gelirdi ki hətta yəni Allah subhan təlan ayəsən muatıq o muatıq olsunlar. Və bu təlanda yəni yeganə sevdiyi şey yəni bu idi. O da bilir başa düşüb ki yəni, onun yəni imana yəni kamilliyə çatmağından əsəri. Onsuz Allah subhan təlan dərgahında Allahın razılığını qazanmadan əsəri. Ondan sonra yaxşılar nail olmadan özəri, yəni bu öz sevindiyi, sevdiyi, yəni bağlı qoxdanın yəni beirəhə adlandırdığı bostanı, yəni Allah yonda sədaqə eləmədi. Çünki sədaqə də ümiyyətlə niyə görəsə sədaqədir? Necə Hüseynə rəhmədə deyir ki, sədaqə ona görə sədaqədönür ki, onu verənin sidliyinə dəalet eləyir. Çünki zəkat sədaqə salılır. Zəkat yəni vacibdir amma sədaqə nə üçün sədaqə adlanıb? Çünki sədaqə o verən insanın sidqliyi ilə irəli gəlir. Hansı ki bu sahabelər də yəni Allah yolunda mal dövlətlərini veridilər ki, hətta sidqlərdən, yəni sadiqlərdən olsunlar, hətta verdikləri sidq ürəyindən olsun. buna görə də bu ayə nazil olandan sonra Mərhəmətullah rədiyəllahu anhu gəlir peyğəmbərsən, yəni rəsulullah, və Allah Subhanahu təkəll belə ayə nazil edir. Bu bunu göstərir ki, sahabelər yəni Ən birinci insanlar yırlar ki, ayə nazır olan kimi onu tətbiq eləməyə çalışarlar. Yəni, yəni, bu misal Abu Tarhəni yox, həmçinin də Abu Bəlkül Öməri başqalarını misal çəkməyələr ki, onlar yəni, ayə nazır olan kimi dərhal onu tətbiq eləyənlər Onların da başında yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyanır ki, hansı ki bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deməli Ayşə rədiyəllahu anha görüncə peyğəmbər sallallahu alayhi və durdu, yəni namaz qıldı, yəni üz gözdən yağ şaxlayıb, sonra göz, oturdu, sonra gözdə namaz qıldı, sonra o, yəni böyük tərəfində uzan oldu ona bir o qədər namaz bildiyi divarları çəkdirdi və nəhayət Ayşə rədiyəllahu anha "Bəs sənə nə oldu?" deyə albasonda bu gecə ayəni oxudub Ve ayə əl-Ədnən sonrasında ki, ailədir idi ki, "Əllədin niyyə furun Və əltəfəttirən, fi qalqisə mələtə vəldi Rabbəna mə qaləqdə, hədə batılam. Yəni, Allah səbhəntələləyə deyir ki, o kəsir ki, Allah səbhəntələləyə zikr edərlər, əyəlsə diyana diyana, otur otur və deyirləri deyir, üzər, yəni uzana-uzana və deyir, Allahın yaratdığıları barisində fikirləşir, deyirlə ki, ya Rəbbim, sən bunu boş kəri yaratmaq və ayə nazir olan kimi ən bizon təftir eləyən yəni Peyğambər s.ə.v. həmisində yəni o cür müəllimi olan, o cür tələbələr də, yəni ailə nazir olan kimi, höküm nazir olan kimi yəni dərhal onun yerinə getirədir hamısı ki, Abutalə də bu ayə nazir ondan sonra və başa çürük ki, o hələ xeyrə nail olmay onun e, xeyrə nail olmasından e, iləli gəlir ki, o sildi şey yəni sədək eləməli, Allah yolda verməlidir və gəlir Peyğəmbər sağ səl sənə bu xəbəri dildi, ya Resulallah və Allah Allah sənə bu ayə nazil edib və mənəm dədir, beyrəhə yerində yəni gözəl qostanı var, mən onu yəni, istəyəm ki, Allah yolunda verir sən də onu, Allah səhələ sənə nə məsləət eləsə, nə sənə nə, e, nə məsləət olsa, yəni Allah sənə nə məsləət e, o yəni qoxlanı hara paylamağa məsləhət görsən, Orada onu yəni payla, ora onu sərf elə və peygamberə səssən gülür və deyir ki, bu necə də gözəl bir ticarət idi, necə də gözəl ticarət idi və deyir ki, və mən səndə yerləri eşitdim. Yəni peyğəmbər demək istəyir ki, bəli artıq Mən eşitdim sən nə deyirsən və bu da sənin bu üzrə eləməyə də sənin sidqliyi və idalət edir və deyir, andı deməyə görəm ki, sən bunu öz qohum var, yəni, verəsən, öz qohum əqraboğa arasında fəaliyəsən və sonra da bu talədir ki, ya Resulallah, sən deyənləri edərəm və deyir, bunu öz deyir, qohumların arasında, öz əmsuqşaqların arasında yəni, fəaliyəsən Və bu hədis ümumiyyətlə Buxar Müslümün, yəni ittifaq elədi hədislədir və hədis-səhədis sayılır və ümumiyyətlə bu hədisin üzərində də həqiqdəndə yəni, böyük əhkamlar var Yəni, hansı ki, faydalar var, əhkamlar var ki, onlardan birinci odur ki, yəni insan sədəqi eləməlidir sevdiyi şey, hansı o şey ki, sevməyindən də o şey yaxşı olmalı Çünki insan ə, bir şeyi sevə bilər, ə, bu şey haram da ola bilər Çünki elə insan var, musikini xoşlayır o ağrı xoşdur. Baxmın ki, sağlamandır, zinanı xoşlayır. Ondan sonra siqaret xoşlayır və ya da ki, başqa-başqa haram şeylə xoşlayır. O deməkdir ki, insan tam səbəbə nail olmaq üçün o haramlardan içə də gəlməz. Xeyr, ordan olmalıdır. O yaxşı, sevdiyi şeylə sahibdir o orada Yəni gözəl şey olmalıdır ki, Allah tutmuş olduğu ki, ye ayuhladin am anfiqo min tayibat ma kasabtu. Yəni e, toplanmış yaxşı şeylərdən, yani, Allah yolunda, yəni şərf eləyir. Və bu hədisində faydaların bir odur ki, insan sevdiyi şey, hansı o şey yaxşı olmalıdır, gözəl şey olmalıdır, ondan sədə gələməlidir. Və ə, ikinci faydaların bir odur ki, müsəlmanın sifətlərindəndir ki, ki, əgər bir ayə, bir hədis, bir məsələ barəsinə bilərsə, dər halını yerinə yetirməlidir. Çünki necə ki İbn Teymiyyə Rahmatullah və başqa almədi ki, yəni insanın haqqa çatması nəzəri, haqqı muatib olması nəzəri, yəni dincə düzgün dəl dəlillə də bəs eləyir. Yəni hər hansı bir məsələdə insan azırsa, onun düzəlməsini təri dincə dəlillə də bəs eləyir. Hansı ki, və bu səbəblə də dincəyə nazil olman, onu dərhal yerinə yetirədlər. Həmçinin hədisin faydalanan biri odur ki, insan insan əgər özü e, nə isə tanımırsa, kim isə tanımırsa para paylamağın yolunu bilmirsə, yəni bilən el-i məhlinə gəlib soğuşa bilər, deyə bilər ki, ki mən sədəqə eləyirəm, zəkət eləyəm, kimə necə eləyim, gəlib ona deyə bilər, düz, amma yaxşıdır ki, özü tanıyırsa, özü, öz, öz, özü yanda ki, çünki, yəni sən əgər hansısa bir yardımcı, sədəqədi zəkətdir, aparıb hansısa bir adıma verirsənsə ki, o da paylasın, hansı ki, sən öz ətrafında yəni, imkansızlar varsa, sən başqasına verməyəndəcə dilə. Çünki, yəni Allah səni peyğəmbərlə məzibincə belə həccə bu rə ki, yu xadumin ahniya idim və yu rabbul Yəni onun varlıqlarından götülüb kəsiblarına verilir. Bu hədisin yəni, bir yerdən fəaləmə faydalar çıxardı ki, yəni zəkat bir yerdən, sub həmin yerin kəsibləri daha çox o zəkatın verilməsi Çünki əgər zəkat Azərbaycanda çıxıbsa, dedin məsəl üçün, necə deyim sənə, başqa Özbəksən, Qazaxqdan kimi yerlərdə verilmə. Əl Azərbaycandan çıxıbsa Azərbaycanın kasıblarına verilir. Bakıdan çıxıbsa Bakıdan da kasıblarına verilir. Yəni, öz yerində olan, əgər o yerində kasıblar yoxsa, onda həmin zəkat başqa yerə nəql olmadırlar. Həmçində həbsin yəni, faydalarından biri odur ki, faydalarından biri odur ki, daha doğrusu əsas da qaydaların biologiyi insan yani yardımını ən birinci öz qohum əqrabalana verməlidir. Görünür onun qohum əqrabalarında yəni ehtiyacı olanlar varsa, ehtiyacı olanlar varsa, onun qohum əqrabası ona daha ciddi, daha eyni çox ehtiyac var. Hansı ki felənlər bir həftə bunu ki ə, öz yanında olanları, ən yaxınlara birinci yardım elə. Aydınlıq. Ən yaxınlar da kimlərdir? onun ıı, anasıdır, atasıdır, babasıdır, qardaşıdır, yoldaşıdır, uşaqlar bunlar öz yaxınlardandır insan insan yəni, bir şey yardım eləmək istəyirkən, birinci öz qohum əqrabalarına yəni, yardım elələr hansı ki, biz kesin dərs edirik yəni, o, o faydalarına da ıı, öz qohum əqrabasına yəni, etdiyi yardımın savabı başqalarına edilən savablardan bir qatı artıqdır, at, çünki başqa müsəlmanın etdiyi yardımda o, yalnız belnus yani yəni, sadəqə və ya zəkat səbəbi qazanır. Hətta öz qohumu, qohumunun etdiyi halda isə o iki səbəb qazanır. Birinci, həmin zəkatın sadəqənin səbəbi, ikincisə qohumlu əlaqəsinin, yəni sıxlaşdırma, yaxşılaşdırma, Hı. yəni səbəbin qazıdır. Bu hədisi ikəndə düz bu bölmədə müəllif, yəni bircə hədis gətirib, yəni baxın yara, bircə hədis isə yenədə yəni yetərlidir. Yetərlidir yəni, ki Bu, bizim də, yəni, bugünkü müsəlmanların da, müəmmillərin də şifətindən olmalıdır ki, yəni onların xüsusiyyətlərindən biri olmalıdır ki, yəni onları, yəni hansısa bir əməli yerlə yetirməkdən ötəri, onları bir ayə və ya bir hədis də belə yetirənsı ki, yəni başqa misallar da var, İbn-Əmədən, başqa sahabilərdən misallar var ki, İbn-Əmədən deyir ki, yəni hər dəfə deyib, bir şey gördüm ki, bir şeyə meylim çox gəlib, onu çox istəyirəm, Onu dərhal üçsədə ki, Allah yolunda deyirdim ki, hətta Allahın yanında daha çox sahab qazanır. Yəni, bu da sahabələrin sifətlərindən idi ki, hansı ki, yəni, o cür insanlar, yəni, o cür sahabələr yəni, sonradan bütün dünyanı fərt elədilər, bütün dünyanı fərt Yəni, onlar dünyadan üst söndərdilər, onlar dünyadan üç söndərdilər, ahirətə getdilər və dünya onların da altı qaşıq. Ancaq bu günkü müsəlmanlar isə, yəni axirətdən üz döndərir, dünyanın dandıqaşırlar. Ancaq bugün dünya o müsəlmanların, müsəlmanlardan üz döndərir. Yəni bu gün də baxırıq, görürük ki, o müsəlmanlar, yəni müsəlman olan dövlətlər görürük ki, yəni axirətləri unudub var dövlət dandıqaşır, dünyanın dandıqaşırlar. Ancaq dünya əksinə olaraq onlardan uzaqlaşır. Ona görə şərafərlə belə bir sözü var ki, "İki sən dünyanın dandına nə qədər dünya səni bir o qədər uzaqlaşır." Və deyir, əksin olaraq sən dünyada nə qədər çox döndərişənsə, dünyada sənin daha bir o qədər gəlir. Əslində isə insan, yəni, dünya və axirət məsələlərini biləndə insana bir şey yəni, bilmək yetər ki, dünyanın öz qədriyi bilmək. Yəni, dünya nəyə qadirdir və dünyada insan nələr edir və dünyada insanın mal dövləti nədən ötəri yığır? Yəni, bu gün də görürük çox insanlar var ki, yəni, var dövlət yığmadan ötəri cürbədir vasitələrdən istifadə edirlər zülbəzir insanları, gətirir, yetirir, biləndir nəyələr, nəyələr illər və həmən insan özü də öləyir. Və öləndən sonra o cür var dövlərsə qəbri nə aparır, özünə heç bir şeydir. O insan qəbirə apardığı şey eyni ilə abzuna, öləkəsində apardığı şeydir. Torpaq, bir də onun kəfərin. Başqa heç bir şey yaparın. Yəni, həmən insan, baxma ki, bütün günü Bütün ömrlüyünü 60-70-80 ömrlüyünü yəni dünyanı qazanmağa, haram yolu ilə qazanmağa yəni həst elədi, vənaət o var dövləti yığdı və nəticəsə nə oldu? Yəni də ölüm, hansı o kəsib kəsib ki, yəni onu qazanabilmədi əksin olaraq, yəni ahirəti üstün tutdu, ahirətin danıq getdi, ibadət elədi, Allah işəli qoşmadı və nəticəsə də sonluq yenə oldu. Bu da isnaflanır, bu isnaflanır. amma öləndən sonra isə, ölümdən sonraki hal isə şəkiyordur ki, yəni ki varlı dövləti olmayan, kasıbın halı olmasından qatqarı yaxsı. Çünki o varlı insan yansı ki yəni, müxtəlif yollarla varlı dövlətini yığıb, o öz varlı dövlətə görə də yəni, qiyamə kimi sorumlu olacaq. Hansı ki, bilədirsə, Peyğambər səsən buyurur ki, yəni, kasıblar artı cənnətə getdi və varlılar isə cənnətə getməyə onun varlı dövləti imkan verilmədi, qoymalı, yəni, həbs elədi. Yəni o demək deyil, varlı dövlət onu cəhnnəmə saldı. Sadədə kasıbla bir yerdə tenə təcilməyə qadağan elədi. Niyə görə? Çünki vardı və tamamilə imtahana çəkilməlidir. Tamamilə haqqı səb olmalı, tamamilə mizanda ölçülməlidir. Tamamilə xırda zərəcinə kimi imtahana çəkilməlidir. Solqunmalı, hardan qazanırsa hara, yəni sərf eləyir. Bu hədislə, yəni bu bölmədə müəllif Rəhməhullah, yəni bizi hədis keçəsə də və məmurlar sünnəni, yəni salih insanlarsın, sünnəni bir hədislə belə yetər. Və 38-ci bölmədən şey müəllif ə yeni bir bölməyə, yəni gedən qoyub, o bölmə də düz əvvəlki bölmələrdən sonra gəlməsi münasibdir. Çünki o zaman müəllif, e, nə zaman ki müəllif, yəni qohumla ondan sonra uşaqları acada e, yaxşılıq eləbəy onlara sədaqət və onları yardım və onlardan ehtiyacını ödəmək bölməsinə keçəndən sonra, yəni həqiqətən də ki, münasib ilki müəllif o ki, uşaqların tərbiyəsi ilə də bağlı, yəni bir şey, yəni, bir bölmə keçsin. O biz nə dedim Məruf Rəhməhullah, yəni tərbiyəyə yaxınd, yəni bir bölməyə gətirib bölməyin adı budur ki, və bu vücub və əmr bu vücub və əmr əhlihi və əvladihi al-mumayyizin və sair men fi ra'iyyatihi bi ta'atillah təala və nəhim və tədibihi və man'ihim an al 38-in bölmə Bir insanın öz ailəsinə, yəni əhline, uşaqlarına, hansı ki, e, səçmə olan uşaqlar, yəni vurğa çatmış uşaqlara, yəni Allahın itayətinə əmriləmək, həmçinin də bunlardan əlavə onun riayətində olan, yəni ola dair insan əhliyə, onun bacısı, qardaşı da onun yəni, riayət, onun riayət altındadır. Onları deyir, e, Allahın itayətini əmr eləmək və onları e, müxalifətə, yəni ki, şəriətə haramlarından, haramlarına, haramlarına Şəriətin qoyduqlarına müxalif şeylərdən çəkindirmək Və onları ədəbləndirmək Və onları deyir haram olan şeylərdən çəkindirmək Bölümün həqiqdən də yəni, bir çox şey işam edir Hancı müəllif rəhmə Allah burada yəni, Yalnız və yalnız 5-4 yəni, hədis gətirir müəllif rəhmə Allah burada Yəni birinci hədisdə o da ki Həmçində burada müəllif rəhmə Allah ayələr gətirib Və ayələrimiz 1-ci Taha surasının ayəsi şey, Allahu buyurur ki: Vamur hum ul ahlaka bis bir wasqadir alayha." Yəni öz əhli və yəni əhl-beyt və yəni arıq uşaqlar, yəni evində olanlara hansı ki sənin onlar üzərində şəfaətini çatır onlara, deməli namaz əmr elə və bunları əmrləmə üzərində şəbib ol. Həmçinin də Allah Subhanahu taala Təhrim surasının 6-cı ayəsindəki ayəni buyurur ki: "Ya ayyuhal ladina amanu qu'u anfusakum wa ahlikum naran" Allah sənə buyurur ki, ey iman gətirənlər, özünüzü və ailənizi oddan qoruyun. Birinci ci ayədə müəllif rəhməllahə gətirir, deyir ki, Allah sənə buyurur ki, və amur ahləke bis salati was-sabr alayha. Yəni ailəni namaza əmr elə, namaz qılma əmr elə. Çünki düz bu, bu bölmədə hər kəs də gəlib, çünki insan ə, öz əlinin altında olan şeylərdən məsuliyyətli, demə yəni, qiyama kim sorumlu. Hansı ki, sən deyici, hər insan deyir ki, bir şəxs məhsuldur və hər bir keç öz rəayəsi olan şeylərdən məhsuldur və qiyamət üçün o insanın məhsul olduğu şeylərdən biri də həmən onun ev əhlin namaz qılmasıdır və bu baxımdan insan yaxşıdır ki evlənəndə ibadət əhlindən olan alsın, çünki insan yəni ola bilər ki, hansısa bir xoşu gələn cahil qız alsın, bəcsin ki inşallah dəvət eləyər, amma ki bu çox zaman başla tutmur və nahiyyətlə yəni e, görürsən ki, boşanma halları baş verir, artıq aralanda uşaqlar var, nəsb var və görürsən ki, yəni narazı meydana gəlir, çünki e, qadındır, yəni ağlıdan mərdisdir, yəni əvvəlcədən şəynə e, razılaşır, şəhərdir, evlərin başını bağlayır, namaz qılaram və sondan görürsən ki, artıq yə, bu eləmə mümkün deyil. bu da artıq necə deyirlər, o insanın həmin kişinin yəni seçimin düzgün olmasına irəli gəlir. Çünki insanlar yəni düzdür, məhəbbət də lazımdır deyirlər, gözəllik də lazım Hə onlardan qabaq Yəni din lazım. Hansı ki, mən salam bir döş şeyə görə evlənilir və onlardan biri deyənə dindi və deyir, sən də dini olan siz şey, yəni canın da rahat olsun, əlin də rahat Çünki e, buna misallar çoxdur, yəni hər dəfsə bu barədə danışılır. Çünki bu ümiyyətlə mömin qadın salih zövcə, yəni misalında da ki, onun yəni onu vəsvindədir. Yəni həmən e, mömin qadın salih zövcə deməkdir və insanlar da yəni bu baxımdan çalışmalıdır ki, yəni nə deyirlər, e, salihlərdən evlənsin, yəni yaxşı e, nəslərdən evlənsin. Həmçinin də onlara yəni ibadəti dəmir də eləsin. Çünki e, namazın əmri eləmi o deməyə deyil ki, görə o qəlir sonra bəs elə. Hərdən bir ola bilsin ki, məsəl üçün, qadın da yadından çıxır, yəni namazın vaxtını keçirir ya ki, iş güzən yoğunluq olaraq namazın vaxtını keçirir və buna görə də insan, yəni kişi yəni, yadına düşdürməyəməli, əmr eləməli namazı, yəni unutturmamalı ki, yəni namazı ev əhlinin yadına salmalı hansı ki, Peyğəmbər s.ə.ləm də ölüm əyaqında hansı ki, Peyğəmbər s.ə.ləm, Bu bəşettmən 5 günə sonra dünyasını dəyişmiş ki və buyururdu ki, yəni ölüm ayağında buyururdu ki, hər fizu alə salavat və maliket mə ehmal qədir öz namazlarımızı qoruyum və əlimiz altında olanları, yəni ki nəhayət ki maliik misə onları da qoruyum. Yəni bu namazı da yəni fikri demək ən mühüm şeylərdəndir. Çünki qiyamət günüdə, qiyamət günüdə yəni cəhannam əlinə sorsan deyə deyən ki, məəsələkum fi sagar qalu ma kunna onlara demək istir, yəni cənnəmə, yəni daxil edə nə vadar olub biz, biz namaz qılanlardan deyilik. Daha yəni, ona görə insan yəni çalışmalı namazına fikir versin. Həmçində Ömər rəziyallahu yəni onu yəni pəncərlə, yəni Firuz onu bıçaqlayandan sonra yəni məcusi Firq onu bıçaqlayandan sonra yəni Ömər rəziyallahu anhu özünə gəlir və soruşur ki, təcrid namazını qıldınızmı? Yəni, ən birinci soruşduğu bu olur. Yəni namazı qıldınızmı? Və yəni, bu da ona göstərir ki, yəni tələblər Yəni, başlarında olmaqla səhabələr əlamətsiz yəni, fikirlər veriblər. Çünki elədir yəni, ki, sələflər boyu ki, yəni bizdir səhabələr boyulardı ki, yəni bizdir ə, insanın yəni küfrünü yalnız yalnız, yalnız yəni namazı tək keçməsi ilə, yəni bilər, yəni onların vaxtında ən yəni küfrə çıxan əməllərdən biri də yəni namazın tək olunması idi. Həmçinin münəfin əlamətlərindən də onlar yəni cəmi namazında olmamalarından Yəni, bilirlər ki, o insanda nəsə minafidli, nifadlıq var. Və Allah subənda buyurur ki, <Sessizlik> Və mür ahlə öz əhl-i beyti və namazı əmr elə, və stabir aleyhə. Yəni, deyir ki, Allah subənda buyurur ki, insan nəyəsə əmr eləyəndə, yaxsı hansısa bir xeyrişə əmr eləyəndə, hökmən insanın, yəni qarşılarında maneləri əmr yəni, eləyəndə. Çünki, ola bilər ki, insandı, Kiməsə, bir isə ən verilir, nə isə, nə də səkinləndə, ola bir insanın bu vaxtı qabağına maniyelər çıxar, yəni şərf maniyelər çıxa bilər, bunu söy edə bilərlər, ağızlarına gələni deyə bilərlər və baxmada insan neyirəməlidir, yəni səbirli olmalıdır, yəni dərhal özündən çıxmalıdır qanısı bu peyğəmbər sallamət sifətlərindən ilki peyğəmbər sallallə yani dəhəbətdə daima səbirli olar. Halbuki biz də bu gün heç bir insana bir dəvət eləndə, nəyisə çəkindirəndə, kimisə namaz qılmağa əmr eləndə görürük ki, nalayiq, nalayiq sözlər deyilir, hətta ki bökdanlar və sayırsız şeylər. O, bu da bizi səbirsizliyi etməməli. Biz dil halımızdan çıxarılmalıdır, əksin olaraq, biz bilməliyik ki, bizə bu vaxtı səvr eləmək, yəni su kimi bizə vacil olan şeylərdir. Və ikinci ayədə də Allah səhəbə buyur ki, Yəyyuhə ləzini əmən qüv ən fısəkum və əhləkum nəyərə Yəni, özünüzü və ailənizi yəni, oradan qoydun. Və bəziləri bu ayənin yəni, kişilərə aid olduğunu deyir və bəzilə də bu ayənin qadınlara aid olduğunu deyir. Ümumiyyətlə, yəni, fərqi yoxdur istil kişi, istil qadın yəni ayə ümidi və hər bir kəs özünü və ailəsini yəni məndən qorumaldır. Düzdür, kişi üçün də bu ayəni demək olar qadın üçün, çünki qadın çalışmalı birinci özünün qorusun, öz ailəsin yəni otdan qorusun, hansısa uşaqlarını ondansa əgər yoldaşlıq, psixoloji cə yoldaşınla çəkindirməlidir. Həmçinin kişi. Kişi də çalışmalı özünü də qorusun, ailəsini də qorusun. Bunlar hamısı nəyə bağlı? Hamısı da Allahın yəni təhəti bağlı. Və sonrakı dəstə müəllif Rahmahullah ailələri hədisləri kitabına birinci hədisdə Abu Reyra rəziyallahu xəndi bunu ki, qaldı axəzəl hasən ibn ali rəziyallahu anhumə tamratan min tamrəssədaqəti fecəlatī fīhi fəqala rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm bihə amma alimdə ənnə ان لا نعقل الصدقه مفتفا عنه وفي روايه ان لا ان لا تحل لنا الصدقه تقول كك يقول بسكان خر با يقول بكف ما تنوين وهي كلمه زجر للثبي اهل المستضرات وكان الحسن رضي الله عنه اصبيا يعني هو حديث بخاري ومسلم اتفق الاحديثي وابو هريره رضي الله عنه يوجد حسن يعني الينوغله حسن يعني بويهوغله Nəsan rədiyəllahu dir e, sədaqə xurmasından birini götürür və ağzına qoydu və Peyğəmbər sallallahu alayhi və dedi ki, yəni kək kək yəni, o deməydi ki, yəni baladığ uşağa olan yəni kitabdır ki, yəni ağzından çıxar, yəni tulla onu sənə yaraşmaz. Niyə görə? Bir onu tulla. Çünki deyib, biz bilmədimi, mə, bilmədimi, məgər bizə sədaqə yemək, yəni biz sədaqə yeyirik və başqa rivayətdə isə qeyd ki, bize deyir səliqə halal deyil, cihaz səliqə halal deyil. A, bu da əhli-beyti yəni nəzərdə tutulur. Və ümumiyyətlə ə, bu hədis düzdür. Peyğəmbər s.ə.v-in ailəsinə, yəni əhli-beytinə sədigi yeməyin qadağan olmasını bildirir. Həmçinin bu hədisdə, bu hədisdə yəni uşağın ə, ədəbi də var. Uşağı ədəbləndirmək metodu da var ki, hansı ki uşaq yəni qadağan, haram, halal haram olan şeyləri yeməkdən çəkindirmək lazımdır. Çünki Yəni uşaq elə bir şeydir, uşaq, yəni uşaq yaşında əgər insan ona nəyisə öyrədilsə, nəyisə ona bildirilirsə, nədən, nədənse çəkindirilsə və nəyi də uşağa əmr edilsə, yəni uşaqlıqdan o uşağın yadda daha yaxşı qalır. O böyüyəndə o şey onun başına daha möhkəm yəhç yəni, görülür və daha yaxşı yaddan qalır. Hansı ki, ona görə də yəni gəlib Ərhədin həm belə buyuranda ki, "Bəs uşağımı tərbiyə eləmək istəyirəm və soruşanda ki, yəni nə qədər vaxtdır ki, 6-7 ayda oğlu dişən artsız o belə dəaltı tətbiq etməcə. Yəni bunu görək uşağın tərbiyəsi elə beşikdən körpəlikdən olmalıdır. Hansı ki körpəlikdə olan, yəni beşikdə olan onun necə deyirlər, ona olan onun necə onu ədəbləndirmək, uşaq böyüdür, böyüyəndə də onun yaşından daha yaxşı olmalıdır. Bu hədisdə düz hədisin zahiri, yəni əhli beytə sədəqənin haram olmasını bildirsə də, amma əşrində isə müəllif rəhmallı necə e, bu bölmədə gətirdiyi kimi, yəni bu babın adını gətirdiyi kimi uşağı ədəbləndirmək və qadarın olan şeylərdən çəkildirmək bölməsidir ki, bu hədis həm uşağın ədəbinə, ədəbləndirməyə aiddir ki, hansı ki, uşaq yəni ona aid olmayan haram olan şeylərdən çəkildir, həm sən qadarın olan şeylərdən çəkildir, ki ki, Yəni şəddəgə bu meqadğandır və buna da görə də peyğəmbər sallalləm əmr elidi onun ağzına onu çıxartdırır ki, yəni onu özünə geymək, yəni haramdır. Və bu hədis onu göstərir ki, yəni peyğəmbər sallalləm nəsinə əhl beytə sədaqəyə gəlməy haramdır. Onlar yəni sədaqə yemirlər, amma əslində isə onlar yəni e, hədiyyə isə qəbul elənilən şey. Heç nə bir şey biz yəni sədaqə yemirik, ancaq isə deyir bizsə deyir hədiyyə qəbul edirik. Çünki sədaqə niyə görə olmaz? Çünki sədaqə bir vəhiyə gəlib ki, "Heç nə deyir ki, inna alla Muhammədə la taqulu indimə bizim həqiqətən də Məhəmmədin ailəsinə sədaqə vermək haram, haramdır, yəni halal deyil, çünki o həqiqətən insanların çitgidir, yəni insanların çitgidir. Çünki insan sədaqə vermək nə edir? Öz malını təmizləyir. Yəni burada sədaqə də ümumiyyətlə yəni zəkatə aiddir. Yəni hədisdəki gələn sədaqə zəkatə aiddir. Çünki zəkat e, malın həm cinsindən çəkilir. Çünki Allah Subhanahu taala yəni Tövbe surəsində büləndə deyir ki, Qud min əmvalim sədəqətən tutahiruhum bihə və tu zəqqiyyəm Yəni, onların malından zəkat götürür, zəkat çıxat niyə görə? Onların, onunla onların malının təmizlənməsinə görə. Çünki insan əgər ə, müəyyən tizarə edirsə, müəyyən məbləği varsa, o məbləqdən zəkat çıxmadan sonra o mal nə olur? O mal haram olaraq qalır. Əgər o mal zəkatın çıxardandan sonra isə o mal nə olur, Təmizlənir. Və o təmizlənməsi də ona irəli gəlir ki, yəni ondan çıxarılan zəkat o malın, yəni çirkli sahib, çirkli sahib. Və buna görə də peyğəmbər (s.ə.s) nəslinə, yəni həmin sədaqəni e, zəkatı yemək olmaz. Və ikinci hadisdə, yəni Əbil Hafs Umarı ibn Əbi Şələmə (r.a) hədis ki, Qumtu uləmanı fi hicr-i fi hicr-in nabi fi hicri rasulillahi sallallahu əleyhi və sallam, وكانت يدي تطيش في الصفحه فقال للرسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم بالله تعالى وقل بيمينك فاقول مما يليك تمازلت تلك طئمه بعض متفق عليه يعني ikinci adısa deməli Ummu oğlu yəni Ömər radıyallahu anhisdir şey buyurur ki mən dil yani, olan yəni peyğəmbərəm olan uşaqdır Yəni, Hicr də ona deyilir ki, əgər bir kişi, bir du qadın alırsa və onun körpü uşağı varsa, istəyirsə qız, istəyirsə oğlan uşağı varsa, həmən o uşaq, deməli, ıı, onun anasını alan kişinin rabibəsi salir. Aygındır. Yəni ki, əgər bir kişi, bir qadın alıbsa, və o qadının uşağı varsa, həmin oğlaq həmin o kişinin rəbibi və rəbibəsi saləhi ki, və bu peyğəmbər sallallahu əleyhi almış, çünkü Ummu Suləmə, yəni e, mücahid muhacirlərdən idi. Yəni Məkkədən hicrət edənlərdən idi və onun yoldaşı Abu Suləmə, yəni Məddinədə vəfat edəndən sonra, yəni onu Ummu Suləməni peyğəmbər sallallahu alır və onun da yəni o qızında bu balaca Umar ibn e, ibn Əbsəlam olur. Yəni Əbūsəlamın oğlu Ömər olur ki, ə, və hansı ki o dedi körpü uşaq idi və Peyğəmbər sallalləmin yəni məclislərində yemək süzlərində də iştirak eləyirdi. Və bu da ümumiyyətlə Peyğəmbər sallalləmin yəni təvazökarlıqla irəli gəlir ki, Peyğəmbər sallalləm yəni aldığı qadının uşaqlarını da öz yəni uşaqları kimi səlidir və onlar da öz məclislərinə qarağa salmırdı. Yəni öz yeməyini, öz süzləsini də onun yedizirdi. Və bu günlərin bir gündə, yəni bu uşaq, yəni və insanın yemək məsələrinin oturanda və deyim mən deyib, yəni əlim deyir qabın içində oynayır, yəni sağ, sol, öz qabağın başqasının qabağı, hərə gəldi, əlimi salıb girdim və Peyğəmbəd-sələn mən dedi ki, ya güləm, yəni ey şah ey balaca, Allahın adını çək, yəni Allahın adı ilə başlar, sağ əlinəyi və öz qabağında olanla yiyin. Bu hədis düzdür. Bəzi alimlər bu hədisi, yəni ədəb bölməsində gətirirlər. Yəqin ki, İmam Nawavəddə Rəhməlla bunu, yəni yeməyin ədəbləri bölməsində yenidən gətirəcəyi bu hədisdir. Amma bu bölmədə isə müəllif Rəhməlla bunu düz bu da ədəbin növlərindən, çünki yemək ədəblərindəndir. Və bəzən də bu hədis alimləri bunu, yəni yemək babında gətirib, hansı ki, Abu Daud və başqaları bu hədisi deməli bu ə, yemək ədəblərində gətiriblər və bu hədisə də deməli, müəllif e, bu hədisi gətirməklə hədisdən 3 e, dənə yəni yemək ədəbləri yəni meydana çıxır, faydaları çıxır və onlardan birincisi də yəni yemək başlamamışan qabaq Allahın adını çəkməkdir. Ancaq ki, fəyan buyurur ki səmmi illə, yəni Allahın adını çək e, o səmmi rəhmə Allah deyir ki yəni biz ixtisar eləyir, bismillə deyir ancaq insan e, yeməkdən başlayan da bismillə rəhməni rəhim deyə bilər Amma, e, İstəsən bismillah rahman rahim denər İstəsən bismillah denər Bəzilərdə yalnız və yalnız Yalnız, yalnız bismillah deməkdə yəni İxtisar edirlər ki, yalnız, yalnız bismillah deyilməli Həmçində bismillah ə, yəni, Heyvan kəsiləndə də deyilir Heyvan kəsiləndə deyilir ki Hansı ki, oradaysa yalnız yalnız bismillah deyilir Hansı da bismillah rahman rahim denir Bəzi alimlər bunun qadğın olmasını Deyirlər ki, yəni heyvan kəsiləndə Bismillah rahman rahim denir Çünki sən orada heyvanı kəsmə Sən o da Rahim və Rahimətlə Allahın adı etsən. Onun görə də heyvan çəzən yalnız bismilə deyilir. Həmçində başqa yerlərdə də, məsəl üçün, evə girəndə, mescidə girəndə bismilə və başqa yerlər var ki, ora bismilə ilə insan daxil olur. Və bu, e, məlhədçin e, ədəblərindən biri, yemək ədəblərindən biri bismilə deyilməsidir ki, insan yeməyi başlar nə bismilə Çünki insan bismilə deməzsə, həmən məclisdə şeytan onunla bir yerdə yer. Ona görə də insan, yəni Bismillah deyib, yəni yanında olan şeytanları o yeməyi, yəni onlara şeytana haram edir. Anlıq, Bismillah deməzsə, həmən e, məclisdə şeytan ona şərək olar. Və ikincisi ədəblərlərdən biri, yəni e, və kul bi yəmir, yəni sağ əlinə yeməkdir. Yəni birinci ədəb Bismillah deməkdir və ikinci ədəb də yəni, sağ əlinə yeməkdir. Və alemlər bundan fayda gətirir, həmçindən başqa ədəcində var sağ əl barəsində, buyururlar ki, sağ əlinə yemək vacibdir. Çünki sol əl ilə yemək şeytanın yeməyidir. Çünki Nəbi deyir ki, e, "Kul bi yeme və inə şeytan yaqulu bi Çünki bir hədisdə insan görəndə ki, bir dənə insan yəni sol əl ilə yedi ki, "Lə təkul bi şimal." Bir sol əllə yemə. "İfa inə şeytan yaqulu bi şeytan sol əllə yeyir. bu da nə göstərir ki, mənim misalım sol əllə yox sağ əllə yemədir. Hətta hərdən elə olsa ki, yəni insanın nə deyirlər? bir yerində bir şey bir hani bir şey tutulacağı mərcədə o vaxtda insan yəni sağalənd dişli qoyman sonra o bizim götürməli. Amma sonra nə insan nə edə bilər? Yəni özünə köməkliyi edə bilər. Nə isə qırmağa və ya da ki bölməyə, tutub kəsməyə sonra da istifadə olunur. Yalnız və yalnız içməyidə isə yəni istifadə olmasa, yəni lohmanın ağzı qoyulmasa yalnız və yalnız yəni uşaq olur. Hansı bir hadisədə yəni sahəbənin biri, yəni Peygəmbər yanında olanlardan biri E, deməli, e, sol əlində yiyir və peyənişəm deyir ki, sol əlində yemə və deyir ki, bacarmıram və peyənişəm deyir ki, ləsdə tahtı Yəni, səni görün bacarmıyarsan və deyir bir az keçir, yəni o insanın əli nə olur, yəni paraliz vurur, ona şəlləl deyirlər və əli tutulub alır Və bu da onu göstərir ki, o peyəqəməsəm ona bəddua eləmədi, sadə peyənişəm orada vəhyin səbəbi ilə bildi ki, həmən insan bacarır, amma onu o əməldən dönməyi nə vadar Yani, təkəbirlik onu vaadar edir ki, o insan o sözcədə ki, bacarmır. Yansı ki, bu gündə bəzi insanlarda görürsən ki, yəni bəzi haramlar edirlər və sən onu nəsət edirsən və təkəbirlik eləyir ki, mən bacarmam, mən gücüm bura kimi çatır. Amma görürsən ki, o insan bacarır, gücü çatır, sadəcə o insanın yəni canında onun təkəbirlik, onu ıı, imkan vermir ki, o yəni, düzgün olanı yerinə yetirsin. Və ikinci də faydalanan bir odur ədəblərindən bir odur ki, insan sağ əlinə Və üçüncü faydalanan bir odur ki, yəni ədəblərinə yiməy ed bir odur ki, insan öz qabağında olandan yiməli. Yəni əgər ə, yemək ümumi qoyulubsa, düzdür əgər hədiyyə bir qabda çəkilibsə, hər insan öz qabının sahibidir. Yox əgər ümumi qabda çəkilibsə, yəni bu da sünnəyə muvafiqdir. Çünki peyğəmbərsəm o zaman görən ki sahabelər e, yəni hər ayrı-ayrı idi. ki bu nədir mən sizə görəm parçalanmısınız? Deyin gəlin biz süfrəyə, yəni bir qab arxasına birləşin. Bu da yəni sünnərə aiddir. Həmçinin burada da bərəkət olur. Bərəkət olur. Çünki, eee, olanda da bərəkət olur. Həmin də olduğu halda da, yəni üç nəfəri yeməyə 4 nəfər yeyə bilər, 2 nəfəri yeyə bilməsə, 5 nəfər, 5 nəfərkində 6 nəfər. nəfər yəni, bu da cəmaatla olanda bərəkətin nazir olmasını, yəni sübut edir. Və o qabda, yəni yığıləndə artıq hər öz qabağında olanı yeməli. Sünni yəni, ümmi qabda görürsən ki, yemək seçiləndə ola bər kimisi qabağına nəcis düşsün, kiminsə nəcis düşməsin. Hansının qabağına başqa düşsün və insan görürsən ki, yəni öz qabanda qala-qala artıq nə yəni, onun bunun qabağına yib, bu da nədir? Bu da qadağan olandır. Və sünnəyə muvafiq olan, sünnəyə mütəbiq olan şey odur ki, insan ümmi qabda yeyəndə yəni öz qabağında olanı yesin. Biz əgər onun, yəni iştirakçılar, yəni onunla bir yerdə yeyənlər, əgər doyub quran seçilsələr, son insan onun tək qabandakını yeyə bilər. Bəlkə yəni, onlar, yəni orada müştərəkdilsə, yəni o zaman o insan, yəni öz qabandakını yeyir və başqasının qabandakınısa əyini yəni, əlini uzatmır. Yəni bu hədisi müəllif bu mələgə gətirməyə də, yəni uşaqları yemək süfrəsində, yəni ədəbləndirməkdən irəli gətirir, yəni o bölmədə irəli gətirir ki, hətta körpə uşaqlara insan Yəni, süftü arxasında nə inə bilər? Yəni, ədəbləndirməlidir və ədəbl ədəbləndirir. Çünki, yəni, Abu Sələməni oğlu Ömər buyurur ki, əmən deyir, bunu Peyğəməsən bunu deyəndən sonra, yəni, mənim ziməyəm yalnız və oldu. Yəni ki, Bismillə dilim, sağal ilə idim, öz qalamda olan ilə. Bu da onu görəcək, insan əgər uşaqlıq yaşında, körpə yaşında uşağa nə isə öyrətsələr, nə isə o çəkindirsələr və görürsən ki, uşa yəni uşağın yanında daha yaxşıdır. Nəyə ki, böyüyəndə. Hətta məsələn, bağçaq, balaca uşaqdır. Məsələn, götür ona da bir dənə surəni öyrət, böyə də. Və heç bir o surəni deməsin bir ay, 2 ay və sonra soruşsan, uşağın yanında qalacaq, böyüyün yanında qalmayacaq. Niyə görə? Çünki uşağın yaddaşı təmizdir. Ancaq buna baxmayaraq böyüyün, yəni dinə olaşı yaddaşı doludur, həm də yaş çox, çox, yəni yaş ötdikcə, yəni yaddaşı da insanın baş qırağıdır, Xox şeylər olmur o yatdaşları yardına saxlama. Məhşaqda isə yəni, təmiz səhfi olur, ax səhfi olur. Onun görə oraya düşən hər bir şey də yəni, həqiq olub yəni, məhşağın yatdaşına qalır. Və üçüncü hədistə müəllif rəhmə Allah Deməli, Amr ibn Şeib Amr ibn Şeib və onun atasından və onun babasından yəni Amr ibn As radiyyələn hədçini gətirir, buyuruyor ki, qal, qalə Rasulullah s.a.v Muru əvulədəkum bis saləti və hum əbunə səbəsinin ودربوهم عليه عليه وهم ابناء 10 عشر سنين اشرى وفرقوا بينهم في المباجه حديث حسن رواه ابو داود وبان ثارية من معبد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الصبي الصلاه لسبع سنين ودربه عليه ابن 10 سنين حديث حسن رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن يعني ابويا 2 Məlif Rəhmə Allah namaz babında, namaz hissəsində gətirib və buyurur ki, Peyğəmbər səsən buyurub ki, yəni, övladlarınızı namaza əmr eləyin onlar 7 yaşında olanda və namaza görə onları 10 on yaşında döyün və onların yataqlarını ayırın. Və ikinci rivayətdə isə Əbi Fəryət Sabr ibn Məmbəd Əl-Gühanə, rəqələnəsində buyurur ki, təhəmizən yəni, deyir ki, 7 yaşın uşağı namazı öyrədin, demir əmr edin, öyrədin və deyir, 10 yaşındaysa bu namaza gör onları, yəni, hadis onu görs. İki hadis də onu göstərir ki, yəni insan uşağı körpə yaşında yəni namazı öyrətməlidir. Düz rivayətlərin birində deyir ki, namaz qılmağa əmr edin, ikincidə deyir ki, öyrədin. Yəni şübhə yoxdur ki, yəni iki e, ləfs, iki sözün içində düzdür iki ləfinin içində düzdür. Çünki insana insan öyrətməlidir, sonra onu əmr eləsin. Çünki insan uşaq edib də tut namazı. O, onu öyrətinse necə qıla biləcəksən. Ona görə hadislərin ikisi də divini cəm elib, bir, eləyir, bir tamamlayır. Bu onu göstərir ki, insan birinci öyrətməli, sonra əmr eləməlidir. Yəni öyrətməmiş insan nə edə bilər? Əmr eləməli deyil. Çünki Allah Subhanahu yəni Quran Kərimdə buyurur ki, "Qul ya ayyuhal-laziina yu'minu, ibudu Allaha bil ki, "Lə iləhə illallah", yəni Allah təkdir, ibadəyə layiq olan təkdir məbuddur. və sonra isə yeni günahlar üçün tövbədir. Fələn ənəhü la lə, iləh illəllah və bu baxımdan buxara rahməlla özü yenə ki e, səhih kitabında bölmə gətirib hansı bölmə ki əlbəbu əl ilm əməl yani ilm əməldən qabaq aydındır və ona görə də insan yani bir şey bilməlidir sonra da onu əmlə. çünki insan bilməməyi bilməyib əmləsi insan cahillikdən onu şəkil düz yerinə yetirməlidir. Ona görə də insan uşaqlarını yani 7 yaşında olarkən 7 yaşında olarkən Deməli, namaz öyrətməlidir və öyrədə-öyrədə namaza özünə namaza durulmalıdır. Həmçinin bu hədis ona dəlilət eləmir ki, uşağa namaz yalnız 7 yaşında başlamaq lazımdır. Uşaqlab körpə yaşından başlamaq lazımdır, amma 7 yaşı olanda isə artıq 10 yaşa düşmək lazımdır. Yəni artıq 10 yaşa düşmək lazımdır. Bilməli ki, şey öyrətmək lazımdır, əmr eləmək lazımdır, çağırmaq lazımdır. Yəni namazın beş namazın insanda 3-ün, 4-ün sənin ayağa dursun, sənin yanında qılsın, onu görsün. Ancaq 10 yaşında heç nə ilə məlazımdır? Qılmırsa, öyrənmirsə ona görə uşağı döymək lazımdır. Demə, yəni o deməyə də eş, yəni əl və alasın şlanqı subu, yəni, itin gününə salasan, bilək ki, bəziləri görürsən ki, həqiqətən də yəni uşaqlarını yəni o cür düst döyürlər, yəni, bu da həqiqətən də necə deyirlər, uşağına yaraşmaz. Həmin də görürük hər dən bax körpə uşaqlar elə döyün, hansı 1-2 yaşında Uşaqlar elə, pis döyürlər, kənsə ki, uşaq, o yaşında heç dəyək eləmir. Çünki bəzi alimlər bu yaşın uşağı döyməyi haram sahə bilər. Yəni, onun haram sahə bilər uşağı o yaşında eləniçiyi döyməyir. Biz uşağı ilk yaşından ədəbləndirməkdən ötər insan hansısa bir döymək üsulunu tətbiq elə bilər. Yüngülvari qulağını da atabələr və yaxud da küncəbələr və yaxud da ki, əlinə, ayağına yüngülvari vura bilər. Bu da onu ədəbləndirməkdən ötər, ancaq Və hədis onu göstərər ki, 7 yaşında başlamaq lazım Çünki 7 yaş insan artıq Necə deyərlər e, Təmiz, yəni seçim yaşına çatır ki in, Uşaq o vaxtı nə isə ne, ayıra bilir Yaxşını pislən, soyuq hissidən, rəngləri Və başqa insan artıq Körpaşın o vaxtı, yəni ağıl tormaqçı bir vaxtı Yəni nə isə ayırmaq bacalığı vaxtıdır Ancaq 10 yaşındaysa uşağa artı yəni, namaz qılmadığı halda uşağı döymək deyilər ki. Yə, ol, sağa, Hı. Hı. Yəni, şəhərin kətmək, bu qədə adam o, şəhə baxın. Yəni, 10 yaşındaysa uşağı neynəməyə lazım etlər? Namaz qılmazsa, yəni, cəzə tətdiq etməyə lazım, uşağa küncə qoymaq lazım ki, və hətta ki, gül-gülvari döyməyə lazım ki, hətta. Yəni, əşki namazına gələrlər, inşallah. Yəni, bu, gül-gülvari etmək, nə Alır oğlan, müəqin çıxıb gedirlər, çünki bir ağa bağlı getdirlər onu. Yəni, çünki artıq yəni, bu vaxtında sən uşağa əgər yəni, namaz qılmağı öyrə də bilmədinsə, çünki ondan sonra artıq uşağın artıq e, qayınayıb qayınlaşan vaxtları olur. Çünki ondan sonra uşağa artıq çətinlik olur. Həmçində uşağın o vaxtı qızla oğlanın yatağını da yəni, ayırmaq lazımdır. Yəni 10 yaşında qızla uşağın yatağını da ayırmaq lazımdır. Həmçinin də bu, yəni hədis onu göstərir ki, təkcə 10 yaşında yox, laq, in insaf bacaşacağı körpə yaşlarından, laq, xırda yaşlarından yataq ləmasını bu lap yaxşıdır ki, hətta balacaqdan nə öyrənsinlər. Əgər insan bacarmırsa, çətinsə, insan çalışmalıdır. Heç olmasa, yəni 10 yaşında, yəni uşağa namazı öyrətməkdən ötəri onu öyrəndə, həmçinin də fürsən oğlanın, yəni, yataqların, dair yataqların daşıncığı o vaxtlar, tonların başa düşükləri dəyişilədiyi vaxtdır ki, çünki uşaqdır soyunurlar, geyinirlər. Çünki bu şey qadağanlardan, yəni məhzuratdan çəkilmədiyincəri onların yəni, yataqları da yəni ayrılmalıdır. Bu hədis, yəni heyətə məlum e, bu bölmədə gətirdiyi yəni hədislərdəndir ki, hansı ki bu bölmədə də yəni uşağı ədəbləndirmək, ona namaz qılma övləlmək bölməsidir ki, yəni uşağı namaz qılma övləlməli lazımdır. Yəni 7 yaşında Ə, və öyrətmək lazımdır və 10 yaşında isə bunu əmr eləməsə onu yüngülvari döymək de olar həmçindən qızan oğlanın yəni yatağın da ayrılır və inşallah ə, Allah üzü eşdir faydalanabiləsin və düzün Allah bil.